اصل کې وځه داوا وایي ساو د انسان د بدن د ری سی دیو باطنه او ظاهر ره باطینی صفائی په ایمان رازي باطینی صفائی دا په ایمان رازي او ظاهری صفائی دا په نظافت او پاکوالي رازي زکوای اتوه شطر الایمان نظافت نیم ایمان ده والحمد لله تملئ الحمد لله ول د دې ذمره اجر او ثواب دې چې تل د میزان بڑکای خو دې کې ګور اصل کې علماو لیکري د قران پاک سمر علوم دي ناغه په سوره فاتحه کې راځم دي او د سوره فاتحه ټول علوم په الحمد لله کې راځم دي نو الحمد لله څه دخل یې و لفظ او ذکر نه ده بلکې دا اسلامی اسلامي عقیدې او نظریې نه څه داغه نه عبارت ده الحمدلله په او دغشان شان عقیده ساتل چټول حمدون د اولوہیت طول, طول صفاتونه د کمال الله پورې خاص دي د دې کې ګوره ټول توحید راغې نو الحمدلله تملا المیزار اغه الحمدلله والا عقیده او نظریه دا عبارت دې تمام وقائد او ایمانیات نه تم لئ الميزان دا, دا اوصل و ميزان تکي اواصل کله علماو لکلي و دین فدوو شزره مشتمل له ای یوغه خبره دا چې مشرکانو او کافرانو د الله پورې خبري صفاتو نه بیان کړي خدا الله سره مناسب نه نو هغه خبره د الله د ذاتو او د صفاتو نه کول چې کوم مشرکانو او ځان اور سره تړيلی دین تعبیر کی گی پا سبحان اللہ سر الله پاک دے د ہر اغاقای دو صفاتنا چی دا اندوان یہودیان نسوارا و مشرکانی دا اللہ سر بیانے گی نگو را یہ ویسا دے دین سبحان اللہ شو درہم دے دین دویم دے دین اسا دارا چی اللہ دا کم صفتون قابل لائق و مستحق دے اغاور تصابتون پا الحمدللہ کدا خبرد نگو را پا سبحان اللہ کدا اللہ نا دا نفی صفاتونو نفي کیږي د شان سره مناسب نه دي او په الحمدلله کدا هغه صفاتونو اثبات ته چې کوم دا, دا الله د شان سره خایي پیغمبران عليهم الصلاه والسلام دا ای سمر دینو نشو ده دی دوه خبر و وځاحت الحمدلله سبحان الله زکوي والحمد لله تملا الميزان ادمی د پاره وې شي دا نه چې سره وې جسمي خوخه یوزان په دین نه پویو خو بس الحمدلله ویلی او تل پیډه کښی ماکو تاسو له علماو لیکلي د قران ټول علوم د تمام اسمانیو کتابونو علوم په قران کې او د قران ټول علوم په فا سوره فاتحه کې راځي بشري او د فاتحه ټول علوم په الحمدلله کې راځي ملي او سبحان الله والحمد لله تملا له سبحان الله والحمد لله دادواره کوي یا الله حبيب يو تملهو یا ذا سیوی لوشه دا ما بینه سماوات والارض هاغه چې د اسمانونو نظم کو په منځ کې داکمه فضا را اے د دې دمر لوی او ثواب ده چون کې لاټوله عقیده او ایمان ده نو که چېرې دې هغه اجر لا ظاهری وجود ور نو داسمه کا اسمانونو په منځ کې جسم ر فضا راټوله وړا کش وسلات نورن او د امز رنالا یرے پرز قیامت د موج د وجنا ر دا انسان دا دام دامن نران اگانے بخیش و صدقۃ برہانن او د اخر خیرات دلیل لے سباب پرز قیامت ی سڑی ر پار دلیل وی او پ دنیا کی خیر خیرات دلیل لے جیڑی سڑی کی ایمان دے جکہ مال دور خوف شد خدید اللہ دا رضا پا دا پار پ دن لگئی و صدقۃ برہانن او د اخر خیرات دلیل لے وَالصَّبْرُ زُيَاؤُنْ دا حدیث دې د فارزه کړو صبر زیاون دا را نا دا والقرآنُ وقرآن پاک حُجَّتُ اللّٰهَ دا تار پر حجت کې کچري ادم لستو او عمل لیمته وکو ځان دې مته عمل لیمته وک او او علیکا یا فتابانه حجتت کز دا دې کو عمل لپینش تا یا د سره زدکین نو عمل وبسوکي کل الناس یغدو ویتول خلق یقدو ساری وقتی زی فبایع النفسه نو بازی سوی فبایع النفسه بازی خرسوی زان دا اللہ دا دین دا پار قربانی فموعت نو دا جہنم دا اور نیزادوی او مو یا باز خپل نفس تبا کوي او هلاك کوي هي ساري وختي چشي ار سړي د کورو رووت نو چا تر ما حام پوری داسې کارو نوکل يخپل عزت او ځان قربان کو خو الله او رسول ته نارضا شو او باز سړي د سار ما ماخام ما حام داسې کارو او موبقها ځان تبا تباو هلاك کو رواه مسلم ندي حديث روايت کړي دي امام مسلم رحمه الله ابن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ویدہ حضرت ابو سعید سعد ابن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تیر قرآن دا صحابی ناری نصر عنہوی او دا صحابی زنانا سر عنہاوی او چکلې یو صحابیو داغه والد دوانه صحابوی نو سره انهما وي دې کې صحابیو صحابی داغه والد دوانه صحابوی با صحابو د سینګ بخت چې پخپلم صحابیو پلارو هم صحابیو با د پکیدا سیم دي پخپلم صحابیو پلارم صحابیو نکیم صحابیو لذا صحابیو اي انناسن من الانصار سخل خد الانسوارو نا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فأعطواهم الله دا حبیب ولورکت دغه د الله حبیب سروایچي چا تیسه شی غوخته نو نه یې نه دیکړي پيګه خبره باندې الله حبیب نن نه دیکړي دغه رسخاوت چې په نوي کې یوک سره غره د الله حبیب نه غوخته نو د الله حبیب ورته یو لوی کاندک ورک ناکه وطن لعلان خلق له قوم له ایمان راړي اے را را. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سے ورکړکې چې د فقر نابېریږي نو تومره غړي ورکای چې د و هرنو په منس کې زی پډکې دا الله د حبيب داهي دی چا رسول خان چاله 245 دمره صحابه غیر د نبی نه په بل چا کې نیوی نو وریکل ولا ثم سالوه فاقواهم بیتو اوست نو وریکل حتى نفقا ما عنده تلاوۃ حدیث سره چی سو نہ ختم شول فقال وی فرمایال لهم دیتہ حين انفق كل شین بيده چې کله خرج کو وی لګول هر غشی چې دا غی پلاس مبارک کو نو صحابه توي ما یکم من خیرن هاغه چی وی ماسره د سمالنا فلن ادخره عنکم نزی تاسو نجمع نز کو ذخیره کو معنا نا طول استاسره یو پیسنه ذخیره کو و بیا ور صدا ګوره سوال خشه نه اگر کيو صحابي د الله د نبي نه غواړي چې چاله صح ضرورت نه او شريعت ورته د سوال اجازه نه کړې نو غواړي دي نه او دا راغلي وايي کله خامخا ضرورت شو مجبورشه نبي هغه یو نیک سړی نه سوال وکړي چې رکی ایمان وی تقوا پر وی پردہ به دربانې واچي او به نه شرمای او کسه در سره کای نه دا غو مقصد د الله راځي او یې و مې ی فوه الله ومن يستافف چا چې ځان د سوال ن بجکو نو یفا الله یفه الله اللهوي د سوال نپ ومن يستغنی او چا دسوال د سوال نظان ب پرواکو نو یغ نهله الله پخپل رحم او کرم سربي پرواقعې ومنته صبر او چا چې صبر اختار کو ی ص ر واللا با صبر جوړ کی وما ما اوتيا احد اول کډل نه د کډی شوی یو سړی ته اتوان سو ورکړ خیرن ورا و اوسع اور ډیر وسیع من صبر د صبرنا چې په ویاره ای دے په تکلیف صبر دے په لږه صبر دے نور مصايب دی پغه صبر دے متفق علیه امام بخاری او امام مسلم رحم الله دا حدیث دواړو ذکر کړی دا بی احییٰ صحیب ابن سنان رضی اللہ عنہونا روایت تے قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی عجبا لے امر المومن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی وی تعجب دے دا پالا دا, دا مومن اے دا حریو حال جی ان امره کلہو له خیرن دې مؤمن مسلمان چې ایمان پکی دی د کارون ټول د پاره غوړه دی ولی سذالک ل احد او نشته د دا د پاره دی او تن الا للمؤمن مگر د مؤمن د پاره ان صاحبته سراه کچره دی مؤمن ته خوشالي ورسیږي مال الله ورکو اولاد ورکو نو دی دا اللہ شکر دې د الله شکر ادا کیږي نفقان خیر الله داد ز د دا فارغ غورا الله مال ور کو دولت ور کو اولاد ور کو نور خوشالي ور کې دل الله شکر داکو یعنی ينه دا الله تعبيراري اختیار کا ندا ز د فارغ غورا و اين صابت هدو ور را او کته تکليف رسول واولادي نشتا مال نشتا بيمار ده فنور پرېشانو کې ده نسوارا د صبر وک فكان خير الله ندا ز د فارغ غورا را د مومن هر حال دا دار الله کو زبانیں دغه پارہ خورره اروحو مسلمون د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی وانہ وانا رضی الله تعالی عنه دا حضرت انس رضی الله تعالی عنه ن روایت ده قالا فرمای لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم کلچی دے نبی علیہ السلام بیماری شدت او سختی اختیار کا یعنی بیماری رستر رزدے ریدا نو جعلیت غشاہو القرب نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانے وکالا دا سی بی خودی رات لام پو یعنی غشی برالا بی خودی غنت برالا فقالت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ اللّٰه <سؤال> حبیب اولاد نور ټول لاینه مخ کې وفات شوې لونا اعظم صرف دا په اولاد کې یو فاطمه رضی الله عنها فاطمه چې د خپل والده محترم امام الانبیاء غرض او تکلیف د فراق د بلتون او د جدایي اغبر برداشت کړې فقالت فاطمه رضی الله عنها فاطمه رضی الله تعالی انھا فرمایلو وا کربا ابطا های غم زماد والد چکل بیماری سختی اختیار کا نو اغی داوی واکر با ابتا وا تکلیف او غم زماد والد فقال اللہ حبیب دا غی دا تسلی دا فارو فرمائے لیسا علا ابی کی کربن بعد اليوم وی نبا استاپ والد بانے ستکلیف دا دیر زنبست ذکر انبیائے مسالم دو وفات نہ پسئی تا اغه مقام ملاوی او بیا سید الانبیاء سید البشر ليس علی بی کی کرب بعد الیوم نبی اشتاف والد غم پس دینا فلما مات ارکلج دل اللہ حبیب وفات شو قالت یا بتا اغه بیا فرمایلی وا زما والد اجا بربن دعہ وی قبلوالیو کو د دعوت دخپل رب دعاو چه اللہ را بللیو اللہ ورطوی حبیبا نور د دا د دار د دا پریشانو نرازا نور د د دی د غمونو د کور نرازا زما غرحم و کرم دا ند د اللہ ابللو اللہ حبیب دعوت قبلو کو هر نوی تا دا غید وفات نفس دا الله د طرف نا پیغام رازی عجاب ربن قبلیو کو حکم د رب دعاو چه اللہ را بللیو یا ابتاه جنۃ الفردوس ماواه وی های بابا جی جنته فردوس تی ماواهو زې د پاتې کېدو دا غوي یا ابتاه وی اے والد العلا جبریلنا اهو وی مون جبریل امین علیه السلام تا د خپل بابا جی او د والد محترم د وفات خبر ورکو فلما دفنا ارکل چې دا الله حبیب صلی الله علیه و دفن کړې او صحابه کرام د دفن نو واپس رالن قالت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رضی الله تعالی عنها فرمایلی انصر رضی الله او اتوابتن فسوکم اتوابتن فسوکم وی آیا استاس و نفسونو دا خبره فخولا ان تحسو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اتراب چتاسدا الله دا حبیب داوید دا قبر د پاسه خار ورواډولې دئ دا, دا اغ افسوس خبره کولا خوشون کله الله حکم وی استاس زونو دا خبره فخولا چتاسدا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم د قبر مبارکته د پاسه خارې ورواړولې نږدې درته د اخی چ فاطمه رضی الله عنها صبر او د شریعت مطابق کاغز سوي نو د شریعت مطابق دی ځدی دا داغي په فریاد کې ندا چې لکه کز موږ زنانا په غمونو کې چغې وای نزان ټکولشتا او هغه خبرې ټولی د شریعت مطابق کی. او یو یو خبره د امت د پارا سورل وی د عبرت رواه البخاری د دې حديث روایت امام بخاری رحم الله کړه وا نبی زید وسام ابن زید ابن حارثه دابې زید وسام ابن زید ابن حارثه رضی الله تعالی انহু مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا الله د حبيب ذات کړه آزاد کړه شوی غلام او حب به او د الله د حبيب ډیر محبوب و ابن حب او دا زید رضی اللہ دا اغه محبوب د الله ورا په صحابو کې زیات مين الله د حبیب د زید رضی الله عنه سره او د زید رضی الله عنه د شادت نه پس دای د بشیر حضرت سامر رضی الله عنه سره او کله بلایست شفارسو چې بلتا باندې شو پښکول نو دای بیلېګل قالا اسامه ابن زید رضی الله عنه وی وی ارسلت بنتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر را لیگا لیو لور مبارکی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ریسلام تا خبر را لیگو لخپلی لور پا دی اغدریو لونو کیا لورو دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہان علاوہ وی ان ابنی قدخت زرا فأشہدنا زمایو بچے دی دا غزن کا دنہار زرشو یہ قربان باواجی تمون کرے لگراشا غم وقت کی سڑے خپل رشتہ دار او بیاداس بشر چې سیدالکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی نو غم وقت خپلی خپل لور بی وی آغاز وی مولد رو بللو فارصلا د الله حبیب لور مبارک ته خبر وی ګلو یقری السلام سلام فی وی ویلا عرش لور ته واقاصت ته وی چې سلام دی قولو د الله فرماي ان لله مااخضا وله هو ما توا ان للله ب شکه خاض دا الله د پاهدي ماغ اخه چې غستر وله هو او خاض دا الله دپارو ما غ آتوا چې ووررکي پس خدا بچې د الله ی نعمتو م الله در کړړو او بیا الله پله معنتوا غ وکلو ش نه انده هو بیا هر یو ش د الله سره پنیټی معلوې پس دا به د دې تبر را بره فالتصبر والتحتسب صبر وکا اوداد بچی وفات د ثواب خیال پکې وکا قاصد لاله نور بیبی بی تا فارسلت لېه غور ته بیا ورو له غلو تقسم عليه ده الله حبيب ته قسم ور واچول چې ان کې ش بابا جی دې مو وایا چې قسم دې چې راشه ليات ينها خام شي فقام الله حبيب را و معاه صاد ابن عبادہ او د الله دا حبيب سره صاد ابن عبادر رضی الله عنه را پاسه دا رام سوار یو سردارو او معاذ ابن جبل دابل سردارو او وبی ابن قاب رضی الله عنه او زید ابن سابت رضی الله عنه ورجال رضی الله عنه او نور ډیر صحابه را پاسه د الله د ټول ناراضی شیطان حبيب د لور بیبي کور تر اگې فاروقه ال رسول الله صلی الله علیه وسلم وسبیہ اغنو اسیور تداس روچت کریشو فا اقعدهو فی حجره و اخپل جولی مبارک کی بچیکی خو و نفسهو تقعقاو و دا, دا روح دا بدن و تو دا غی روح دا سی تقعقاو ما نحرکتی کولو خزیدو راوتو دا بدن ففازت عناهو دا اللہ دا حبیب دسترکو مبارکو نا اخ کی او اخر ابادی صحابه کرام وکتل فقال سادون سعد رضی الله انور تو یا رسول الله ما هذا اذا الله رسول الله داسیت تاسو قوم د جړان مې نکړیو ده الله حبيب ورته ما دا جړان مې نکړي چې کی چغيوالي مخټکولي سر شکولي دخلېله د شريعت خلاف راېستلې ودا سي يا الله رسول الله فقال هذه رحمت ودا رحمت جعلها الله تعالی فی قلوب عبادی چګر ذبی الله دا رحمت فزرونو د بندگانو کی تخ بندگانو فزرونو کی رحمت واشی نبي اجازه شم دا غی زړه په امت په اولاد فرشتدا او په خپل او پر دو دردیږي او دستورونه خو کی راوی وفي رعات ان في رعات کراغلي في قلوب من شاء من عباده اچو ی الله فزرونو دا غچا کی چخوا خیشی د خپلو بندگانو و انما يرهم الله من عباده الرحما رحم کئ الله په خلوبندګانو کې پر رحم کون کو پاره چې څوک په خل کو رحم کئ اے د ارشا په تکلیف د درد در دی د ارشا په غم کې سره شریک ده ذړه کې رحم ده نو دا چا په ذړه کې چې په خل کو رحم وی رب العالمین په خلوبندګانو کې پدا شوال رحم کئ متفقن علی دا د تذید پاره ذکر کو چې دا جنا د صبر نه منافنه د ذکر دا وشه نه ده او چغره استل صبر نه منافنه دخلین دشریتن خلاف الفاظ راستل لصبر نمنافیر متفقن لئے امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي او مانا تقاقعو یعنی تتحرکو وتزترگو دا غصا اور روح دا سراوت ہو اور روح واکی یعنی سا بد بدالی نو دا غا غروح پدی ترتیب دا غماشم راوت ہو وان صحیب رضی الله تعالی عنہو ده <مید> حضرات صہیب رضی اللہ عنہ روایت سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تش رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال فرمائی دی کان ملکن یو بادشاہ فی من کان قبلکم <سلام> پاغ <سلام> چا کی چتا سن مخ ظالم او کافر بادشاہ او ادی بادشاہ غ واقعہ پر پا دیرشم پارہ کی راضی اغ اصحاب الخندق چورته وي مومنان په خندقونو کې شوزول وکړ و كان له ساحر نوددي بادشاہ د پاره یو جادوګر هغه وله جادو او سحر کولو فلما كبر قال چې دا جادوګر ګډاشو قال للملک بادشاہ ته وي انني قد كبرت بيشکه زګډاشم فبس اليا غلاما نو رولی گا ما تداسیو الگ او خیار ما شم او علمه السحرا چیزو ورطا دا جادو تعلیم ورکم نو زمان پس بستا پکاری گی فبعثا ایلیه غلاما نو بادشاور تولیگلو یو غلام یو علمه او دبورتا دا جادو تعلیم ورکولو وکانا کی طریقی ہی او پلار دا دی الگ کی اذا سلکا چکلا بده دی جادوگر تطلو راہبون یو راہبون او هغه د نصرانیت په دینو او هغه صحیح دین ځان سره سمبال کړ نو یوزل دا غلام اغراهب طلعو فقعد الیه نو هغه سرکیناستو و سمع کلامه او دا خبري واوري نو حق خبري چې واوري او د احتیاج په نیته واوري نو یې خیر الله خير ګرځي فاعجبه نو دلر دا خبرو خبر په تعجب کې واچړ د ویرا جادوګر خاصه ما و خرابه سحر سے شیدے جادو سے شیدے اصل خبری خدا دی چیسمانی دین دے نو بس دی ایمان راړو او پورا داغ تالیبی او شاگردی شو روکا وکان او دے اذا اتا ساہر کلچی با بیا جادوگر تراغے نو مر رب راہی بی تیر با راهب دی راہی با قاد ایلیہ غسر بکیناستو فا اذا اتا ساہر کلچی با ساہر تراغے زور بہو غبوالو چتاو لی نا وخته تک لے. نفشکا ذا لک الى الراهب د <تصفح> دې خبره شکایت کو راهب کا چرما اغوی چپورته <تصفح> دا وخت لاډشم نکور کیم وی اوغه جادوگر میم <تصفح> وی فقال لي يقبل الاستاذ او راهب ور توي اذا حشیت الصاهر چکلته د ساحر نه یری جادوگر نه او تعالی له جنہ وخت کو ندا سی تورې واه فقل حبسني اهلی 이사ر کرده او مال رکھور والو و اذا خشيطه اهلكا او کلچ يريگي ته د خپل کور والو فقل ورتواه حبسني الصاهرو يره جادوگر لګی سار کړه د توري او فبينما هو على ذلك لو پمن د دې کې غداسه و اذا اتى على دبتن عظيم ما چراغ دې په یولوی زناور باندې چې پلار کېو مثال په یا ریاض مریو یا شرمخو یا غټ نغټ خامارو قد حبست الناس او خلکی بنکړو پلار کې غناس فقال ندي معشوموي الیوم اعلمو نن بزم معلومو الساهر افضل امیر راهب چې دا جادوګر غورا دی او کړه راهب افضل غره ده فا اخذ حجرا نروائی غستا پلاس کیا و تیگا و گٹا فقال ابی فرمائل اللہم یا اللہ انکان امر الراہب کچریوی دا دین دراہب احب بیلے کا محبوب تاتا من امر ساہری دا دیکار دا جا من امر ساہری دا دیکار دا جا دگرنا نفقت الهادہ داب زدہ گٹا اولی او تدا داب پا دی قتل کی حتا یمزی الناسو تردی چه دا خلق تیر شی تول خلق پریشان دیو خواب الخوات لین شی فرماها نگٹه ووشتا فقتلها ناغزناوری قتل ومزن ناسو او خلق تیر شو فاتر راہ ودی راہیت تراغ فاخبرهو دا تول قسی ولتی رکا فقال لہو الراہب راہب ورتوی اے بنی یاوی اے بچی انتا اليوم افضل منی وی تنن را الزمان غوره کله راسیو ته چاله دین رسول هغه با الله رب العزت تعالی سکی غره بکی او هغه نه با ځه کاروالي چې هغه د رسول کننی او دا الله حبیب فرمایلی و وای دا دین رسول فاروب مبلغین او من سامعين ډیر کړه تاغه سړی چې د بل فزری ورته دین رسول او هغه په خپل اوریدل هغه اوریدونکو دمرکار نشي کوله لکشاله شو رسول سمرکار کولش دې وجهه کله راسی کمزور کس الله دباز خلق د فاراد دین رسول سبب جوړ کی او پای کی دین اهلیت وی هغه ان الله په دنیا کې لوی کار پھیلاو کی امام بخاری رحمت الله علیه کا. او ایمعصوم استاد پدرس کی بناس نو استاد یوزل تمناو کا وکا شعر ادا ملو غاڑی چې داس یو کښوې په خوا بد حدیثو کتابون ادا را جمع کېدل چې پتی بزعیف او صحیح روایتونو ګډ وړ وکا شدا یو چې دا صحیح روايتونو مجموعه راجب کړي چې را. پاګه کې بالکل ضعیف روايت نه وي امام بخاري معصوم ناس ته او زړه کې دا خبره را لږه ان شاء دا بوصفو نو استاد خو یالا وفات شو خود خپل استاد د زړه غو تمنا امام بخاري رحمت الله علیه فرغ نراهب ورته وی بچیت نن زمان غره او قد بلغ من امريكا बेशक اور اسی استاد دې او دي نو د کرامات نو ما ارا هغه چی زوینم دکدارو کرامت و انک ستبتلا او ته چی زر د پتاو امتحان کې دي چې د تا خطه سو قران کې و اوردل چې مومن مسلمان بلا امتحان الله نپری وي بچی ته غوره او پتاو امتحان راضی فینبتلیتا نو کې چې امتحان دربان را واستې شنو فلاتد ما ګوره خه دا یو واحد به وس بیا تا له تکلیف ملاو شي زبر سر پریشان نه شم او دا غلام مشهور شو خلقه یو غلام نه ور سره دم نه وکانا الغلام یبرئ الاقمها او دا غلام چې بیا بده علاج کولو د پیدای شو دل هدا مور پلان نشي بون پیدا شو دل براغه د بوله د امام دعوت ور کو دا الله نه به سوال کو نه به ایمان راړو او ستر کی وی الله خي والابرص او د برگی و الناس دب دوائی کولا دا ناست او د به دوای کوله د خلکو من سااع وا د ټولو دوایانونه د ټولو بیمارانو دوای کوله من سااع ادوا د تمامو بمارو دهغې اعل کولو فسمې عجلی سیل ملک نوواورې دل یو ن سړي چې د بادشا سره به ناسداغ په ووزران وکیو چاور ته چې ته پهستور ګړوندي او یو کس پیدا دا شوي دمهچی د تم ورته ل کانکد عمیوغ چرن شو فا اطاہو بی هدایا کفیرت نوریڑی اغتڑی رہ فقال بیوی ما حرغ صحاہو ناچی دادی دے کی ما زان سر روڑی لکدا بتا دفاری اجمع عطول ان انت شفیتنی حکتا مات شفارا کا فقال دی مومن ورتوی انی لا اشفیہ دن زخو چال شفان شمر کولے نما یشفی الله شفاء الله ورکی تعالی چلوید او زمو وستاره هدی می دین دی په کار فاین امنت بالله تعالی که شرع ایمان راډ په الله چلوید نو دعوۃ اللہ عز الله نسوالکم فشفىک الله بتعال شفاء درکی فامن بالله اغپ الله ایمان راډ تعالی چلوید فشفى الله تعالی نو الله رب لذت غت نو بلرز بادشاہ لرا غیرو وستر کیو دربار کې ناس اغور پیدا چل ته اغويدا بس مال الله نظر را واپس نو بادشاہ ولوی زمان زمانہ بغیر بل رفشته په لوراله اپدی ترتیبی بیا د شهيدان او اغه تفصيل ان شاء الله اور صبح برون بیان که دو داغیو نوجوان دا پخانو متونو چه داغ دلا سنالله کرامت سرگن کو بیا داغ پزری هدایت اللہ کولو او بیا د دا بادشاق وزیرتا اغدواو غختاو اللہ داغ نظر واپس کو نوی فاعتل مالیکا راغلو داغ دا, دا بادشاق هم نشین او دا هم مجلسه بادشاہ تا فجل سيلهینو ناس دا وسر کماکان یجدی شلوک چبکیناستو اوستر ګیرو غیرمت وی فقال له الملك بادشاہ ورته من رد عليك بس ورک چار واپس کو پتا و نستا دا نظر تو خوند وی قال ربي و زمرب قال اولک رب غیر یول تا دا پار زمانہ بغیر بل رفش قالا درې مومن ورتوي ربي و ربك الله و يا زمار ابو ستار بالله ده فاخذه فلم بادشاہ هارونیو فلا ميزل يعذبه اميشا سزا ور کوله والو تقول دل على الغلام تردي چغه خبرداري ورکو کو پا غالق او نوجوان والے چدا ما تا ایمان او دين خول فجيء الغلام ناغ نو جوان غلاام را وست شو فقاله لهملکو بعد شاورته بونه ا بچیا قد بالا من صح کا ب شه سدللی د دل د جا دوستستان نه مع غته برول اکمهه چې توس پ دایشيړاندو اعلاج کې له بره سا د برګ ممرځالله تفالو تفالو او دا کارونه کې او دا کې ف قالدي غلاام ورتهوي اني لا اش خ ذ اچات شفاء نشم ورکول انما يشفي الله تعالى شفاء ورکول وعلى الله دفاع خذو غيره نيو فلم يذل يعذبه اميشو چغله سزا ورکول حتى دل على الراهب اغراهبو خيل فجيء بالراهب نو راهب راوسته فقيل له ورتهو ليش ارجع عن دينك دي دين نواپش فابا غنكارو چې د دین نواپش کېګمنا فدعان بادشار اوتوبل منشار ارى يوتيرا ارير او استفود علم انشارو نوكي خوديش وارا في مفرق راسه زاغت سر د پاسا حتا وقع شقاه يوتو کڑا يوفلو غرزه بلبل فلو غرزيدا خواغه په دين کې توحيد کې نرمي رانه وسره الله حبيب امت تواقيع چې د دې امت مرتبه او درجه د پخوانو خوانوم متونو نډیره ده په خواني امتونه پاره باندې دوه ټوکړې شوي او د ایمان او توحید نه واپس شوي نه وي فشقه حتا وقع شقه اوګه په منذ سیرلو تر دې چې دوار ټوکړې وغورځې لفس بک او شہیث ثم جي ابي جليس الملك او يارا شو اغه دباشه سره چې بناستو فقيل له هو غتو ولې شو ارجي عن دينك تديم د دين نو واپس فابا نا غنکارو کو فود علم ان شارو في مفرق راسه کی خدش و اراد اغه د سر د پاس فشقو نو هغه په من ټکڑے کو حتا وقع شقاه دواله ټکڑے پزمه کا واکش ثم جي ابي بیا غلام راوستشو فقیللو و غطویلشو ارجی عن دینک ده دین نوا پشا فعباغ انکاروکو فدفعهو الى نفر نوورکو سکسانو تا من اصحابهی دخپلو مرگرون فوجو پولیستیوالکو فقال ازحبو بهی ویدان و جوان بوزه الى جبل کزا و کزا فلانی غر اغا دنگ غرطا فاسعدو بهی الجبل نو غرط و رخ جوئی فا اذا بلغتم زروتهو کلچور سی گئی د غر سر ته فین رجان دینی هی کده خپل دن نوا پشو ایمان و توحیدنا و خپخا و الا فترهو ده غر د سر نبی کتر و غرزوئی فذهبو بهی ده بوتلو آغا فسعیدو الجبل او غر تے و رخ جولو ناغا اللہ تا جڑا فریاد سورو کر دادر توئی چگور ده نیکانو پا تکالیفو کی جڑا و فریاد چاہتے فقال اللہم مکفینی ریالا تماتد دي ظالمانو نه کافي شي بماشه تسنگي دي خو هاي څنګه مدد چراليږي خما ددي نخلاص کي بس الله داغه دعا, دعا قبوله کا فاراجا فبہم الجبل نو اوخذي دو پا غیوان غرزلزل رالم پښتو خبر او کله چې مسلمان کیس قوت او طاقت پاتې نی نو دا الله مدد و رازی. او نصرت راځي او کله مسلمانانو شمیر نکيږي او خيز وانهي دي طاقتره مال له او دای خوبي غمنازتي او جهاد نه کوي بیا وای چې الله عذاب روليږي نه بیا با عذاب بنرسي پېږې با با د دې کې دې یا مسلمان پاتې شه وسي نشتا فرجف بهيمل جبل نو زلزلر اعلی فدي غرف سقطو اټول روغ ورزيدل غر ناو وړش او دې الله بچو وجا يم شيل الملك او دې را روانو بادشاہ تفقال له الملك بادشاہ ورته ما فعل اصحابك هغه مرګور دي شوکل فقال كفانيهم الله تعالى و ما تا الله دا غينك فش شيل ويل هغه هلاك او تباقل فقال فدفعوا الى نفر و ليكو كسانو ته من اصحابي د مرګورنا فقال ورته وي وي از حبو به دې بوځي نفحملوه في قرقور فيا يكشتي کی سور ک و توستو به البحر او د سمندر مزل چور اسوي فین رجان دینیک دینه واپس شو ها والا فقزفه ورنا سمندر لور غرزوي چې بس دوبش فذهبوا به غبوتلو فقال اللهم اكفنيهم بما شئت الله کافي شي ماته د دوی تر اف نه اچستاخو خشی فل کفات بهم السفینه تو کشتای پی الٹا شو فا غریقو نو غرق شون او دی الله بیا بچ وجا یمشی لملک او دی راغه بادشاہ تفقال له الملك بادشاہ ورته ما فعل اصحابو کا ویستا امر ګر فقال کفانیهم الله تعالی وی بس الله ما تذین کافی شو بیا بادشاہ نور ډېرې را دیو کې وګور الله دته فلاس ہدایت مکرر کړو د ورته ته ماته رغې پوری شهيد کوله نشي چیراتول راييت به درا جمع کي او یو غش به په پلاس کې بسم الله بو او, او به چې پنوند الله چې رب د دي غلام ده نفاق غشي چې ماوري نما ته شهادت مي راويږي سن شي مي راوي دي لذت غش انو كن رسول اروان دي درته لچکله دا. په غشي وښتو خوش هيت شو او ټول رائیات چې وی آمنا برب الغلام من فق غرب ایمان روړې کم چې دی غلام رب له ټول رائیات ایمان راړ نو بادشاہ ته وی چې تاسو سره خو دی یو غمو او هغه یو شی ایت کولو او الله د شی د شهید دیو دی دی نو رسوله سره مجاهدین پیدا کی نو د بیا هند کو نه دور او هغه په غاړه ناس او دا مؤمنانو به شوزول دا وقیا درته ذکر کوي بیا ارست او صلی الله لس تبی قاتلی تبی شک ما قکنو لنشی حتی تفعلا تردی جتوکی ما ها غص آم رکا چیزو حکم کمتا تبی ہی فاغی سرا قال بادشاہ ورطوئی ما هوا غص شیرے قال لا نوجوان ورطوئی اس اللہ دے دین کار تھیلی او پدی طریقی اللہ دین پیلاوئی قال تجمع الناصا راجمب کی خلق فی سعید واحد فیو میدان کی و او ما بجوندی را زون کی ف سلیبا میکی علا جزعن فیو تنید کجوری یاد بلیو اونکی تا طول خلق با دراج مکلی ما بجوندی فا اونکی زون کی ثم خود صحمن او بیا براوالی او غش من منکی زما د دی ترکشنا زمان ده غشو دا کما تیلی د ده دین به غش راوالی او ثم زعصه ما بیابا کی دی غشه فی کبید القوس پا غم منز ده لنده کی غشب ده لنده پا منز کی کی دی او ثم قل بیابا اوے بسم الله رب العلام پا نم ده امداد ده دا اغا اللہ چه دی غلامونو جوان رب لے ثم مر سمر منی بیا با موله فانک اذا فعلت ذالک وکل چتدا سو کی نو قتلتنی ما بقتل بادشاہ می زخلق راجمک او د دنزان خلاصوم چ نور خلق مسلمانان نشی فجمع الناس بادشاہ خلق راجمک فی سعید واحد فی میدان وسلبه او در ازوند على پهوتن د کور ثم صحمن بر را غس و غشي من کناانتي دغ د تر ق او دغ د غش دتي ثم کاحمه غشه في ک د القوس ددي په منځک ثم قاله بیا شوي بسم الله رب الغلااب په الله چې رب د د غلا د ثممر معه او بيدې وښتو بيدې وښتو به غش راغو دے وښتو ثم فوقع السهم نو عقيش وغش بسم الله ثم فوقع السهم نو عقيش وغش في صدغه داغه د تندې دا غوښ تر اف لېسا دې لا صدعوي دې باندې ولګېدو فزاد ايدهو فی صدعه نو دکی خلاص فی صدعه پاغ خپل تندې دی, دی اڑخ باندې فماتا او بس شهید شو فقال الناس خلقوا یمنا برب العلام مونږ د ایمان روړې دے پرب د غلام باندې فقال الناس طول خلق وشکمر اجمعکړو وی آمنا برب الغلام مونږ ټول ایمان راړل دي د رب الغلام فقالن کی فربد دي غلام طول خلق ایمان راړو سورج را فوتي الملک ملک بادشاہتا راوسته شل فقیر لهو بادشاہ تو له شکر ترالین فقيله له ورتهویللی شو ارا تماماکون ته تهضررو ويویلې ته خبر را که دغ سباره کې چې تی یاریدي چې یو ق ایمان راړي نوقد والله نهظلهې کا هغه مصبت پهته نازل شوته غی وژ نه دادرې واړه کې باې ګېشهدان کړ ایمان راړي او هغه معامله خوتا شو قد عامن ناستون خلکو مان راړو فامه بال اخدود نو دی بادشاہوکموکو دخندکونو بی افواح سکا کی پخلو دلارو کی کمی لوی لوی لاری چی وی د ردی دی سرونو خواکی لوی لوی خندکونو جوړ کری فخود دکنو خندکونو جوڑ کری شن وعذر مفیحن نیرانو او پاوی کی لوی لوی اورونا بل کری شن وقالاو بادشاہوی مللم یرجی عن دینی سوک د خپل دین اسلام نواپس کی گنا فاقهموه فیها نو پا دیکی ور اغرزوئی او قیلا یا او قیلا له یا ورطوئی رشل چې اقتحب بس کې ور داخل شا ففاعلو تولو خلقو دین نپرخو او بس دمون او ربانشو زیدن قبول لی خو یو ایمانو دین نپرج واللہ چه سوک پا دین کلت کی ناغبی آدی ایمان او دیدین نخفل زان او جان نخفی وی حتی جاعت مراتون یو زنان رالا وماها صبی انداغی سرماشومو لحا چی دی سره فتقا سعد اے اغیدہ سی کمزوریخ کارکاو لگ انتظار او کو انتقا فیها چی دو اور پا دی خندک کی ور ٹوک کی او اغماشومی تی دلاس و نواغستو اور لے ور غرزولو فقال لها الغلام نغماشم ور تدور نعواز ورکو چیا امه اسبری موری صبرو کا او تگوری دور قدی راتو کولو کی انتظار مکوا انکی فانکی فا علالحق تپ حق بانے او حق بارا کی سوچو ننکے سوچ فکر خسریا اگا کار کی کئی جدی کی تاوان دیو که گٹا دا نغماشم ور تاواز ورکو دور نو موری رادانگ دیور لعو راتو کوا او پکې سوچونه مو شنو مکوي ریګه ما بوذ دي می اختیار وا فانک علی الحق بشک ات په حق باندې رواه مسلمن دا حدیث په دې ترکیب باندې امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی ا د نور د دې مشکل الفاظ معنی بیا ان شاء الله بیا وایو وګوراس قرآن شریف کې سوره برج کې د دې واقعيات الله وایي كي قتل اصحاب الحدود النار ذات العقود اذ هم عليها قاعدون وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود وما نقم منهم الا ايؤمنوا بالله العزيز الحبيب اغه واقعا چې قرآن کي ذکر کیږي غد دي قوم او پدي تريكي د قربانيو او دمر خلق الله د هدايت لارې کولو کې صلی الله تعالی اغه وګت حدیث پرونتیر شو نپاغه کې د بازي مشکل او الفاظ مصنف رحمت الله عليه معناګان ذکر کړی ویزر وتل جبل یعنی اعلا ه دې معنا د اعلا ہو یعنی د غر هغه د پاسه اوچت زه وهي او د غر وتل جبل در لخی جدا بسنګ وي وي بکسر زال زال باندې بکسر وي زیر بو بکصر زال المعجمہ ګره په دی حروفو, حروف تحجی کی بانے ٹکی نی. حروف تهجیکی چې کوم باندې ټکینی نو دی ته حروف محملوئی محملہ حاصره او پک کوم باندې چې نقطې دی نو دی ته معجمہ وئی دځکه وئی بهکصر زال المعجمہ کسرہ د زال دا وئی ګره دال نه او ذما او زمم ویلشه دې تاسو ویلشه ذروۃ الجبل و ذروۃ الجبل والقرقور بضم القاف والقرقور د دواړو قافنو په زمې په پیش باندې نوع من السفن دایو قسم دې د کشتیونه په دې حدیث کې قرقور تیر والصعيد ها هنا الارض البارزه وی سعید نا دیده که مراد سدی سرگنده و هموار از مکه وال اخدود وی اشقوکو فی لردو دا پز مکه کی اغخندکونا کن نهر صغیر لکدوڑو کی نهر امر و ادرما یعنی اوقدا یعنی اورپا کی بلکڑیشو ون کفاعت یعنی انقلبت یعنی راوار دولتشو و تقاسعت یعنی توقفت اگر زنانا سرالا نو دو اور دخندک پا غالا ادری دا وجبونت اے اغیر کناسی کمزوری غنترالا ما شوم الاؤاز ور کچھ کمزوری مراولا اگر او تکی پرون حدیث کې تیر شو وی فوقع السحمو فی صدعیه دی لغاتو گنی معنی آگانی کری خود دی لیکی دی محدیسین و استاسو دی اردو عالم ترجمه د دی دی دی دی دی دی دی دی دی اگر چې لغاتو کې د نورم غني معناګانې راغلی او حدیث کې څه مراد دي داد تندی اره دې دی, دی, دی لوې ګور دا دوه ګاو د تندي پمنس کې داهه سا چې دې کې خاص رګونه چې داغي د زخم کې دوه کټ کې دوه د انسان ژوندون ته خطر حاصل دي وانا رضی الله تعالی عنه دانش رضی الله تعالی عنه روایت ده قَالَ فَرْمَائِ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اِمْرَاتِبُ تیر شو نبی علیه السلام پیوزنانا تب کی عند قبرِ چیاغی جڑل دیو قبر سر ارسو بل ذکر کیو ما شون بچے مڑو نو قبر سر ناستا و جڑلی فَقَالَ لَا اللَّهَ بِي الله اتَّقِ اللَّهَ وَدَا اللَّهَ بَنْدِي دَا اللَّهَ نَوْ يَرَيْغ دا الله حبيب ور تو فرمال ما دا الله نه اویري گا صبر فقالت ندر جنان اور تو وی لے کا اني لریش زمانہ الیک اني تکلیف نو در رسیدله الیک اني یانه تا لازم اغون ته ته یانه خلق کار کا ومان لریشا فینک لمت صبر بمصیبتی بې شکه چې ندي رسولي شې ته زما د مصیبت غن ثې وی دادا څخه خبره وله وکا وی ولم تعرفه دید الله حبيب پی جندل نه دی هویدنه چې تام انسان را روان دي زکه داسه خبره وکا ور نه صحابه او صحابيات کي الله د حبيب ډېر ری قدر عزت دا الله حبيب ور سره نور څو نه وي بس لاعات ايو ناپوه سره له او تا له وی چې الله بندا د عاشق ګناه نو جگړه کول مقصد نه دی ونه یوازنه د الله درضا په بنیاد یو مسلمان لوایې جدا شیر د شریعت نه خلاف دی اوس کا نه ونی نو تور سره لاس ماس ماچو جگړه مکه واغه پوښه والله کوښه دعاګانو ورته غواړ چې لا هی لالامین دته توفیق ورکی د الله حبیب تلار فقیر لها دی تویل شول چېونه یک وختې انه نبی صلی الله علیه و سلم وې دا خدای الله پیغمبر اوس یا تھا له وجې جدا سمکو لو دیوان ډېر hebat راغفاتت باب النبی صلی الله علیه وسلم دار اعلی د الله د دا حبیب صلی الله علیه وسلم دروازه فلم تجد عنده بوابید نالته څوکداران نو ولاډ لکه نن د بادشاہان وزیران او وزیرانو او د غټو خلکو په دروازو کې څو څوکداران ولاړي فلم یجد عنده بوابید څوک څوکداران نو د دروازې څوک کولی فقالت بی بی, بی ورته فرمایا لم عارف کا ویدہ الله حبیبا ما سکی جندری نه وای او زما او صبر رے فقال اللہ حبیب ورته وی ان انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هغه چدړم بي مصیبت را رسې دو سره روز تو بیاسیم صبر رے یو زنا نبی دا تکلیفنا او دا غمونا الله رب العزت زمو استاد سر سره لازم لیکري کله یو بمړکیږي کله ولڅه چانه ټپوري نو نوکیو انا <GO> با ده مړی په وخت کې مخو ټکایو چوي وي اورست توبو باشر ورستو قسم درې صبر او توبه ده الله حبيب وې انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هاغې چې دا د لوی مصیبت را رسیدو سره یې متفقن علیه دی حدیث مان د امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق دي نکداسي مصیبت او تکلیف راشی ضد شریعت نه خلاف کار دی او زنانا او ناری نه نکي وصي روايت له مسلمي په يورات مسلم شریف کې داسره اغلي تب كي على سبيل الله دي زنانا پختل بچي باندې جړل چمرشه وان وي هرر ترزي الله تعالی نه د حضرت سيدنا ابو هريره رضی الله تعالی انھوں روایت ته چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایا دی یقول الله تعالی چې رب العالمین فرمایلی حدیث قدسی دی وای عبد نشت دے پارز ما ل عبد المؤمن عندي جزاء نشتدید یو بنده مؤمن د فارز ما سره بدلا اذا قبضت شفيهو چه کل والم زد دناغ محبوب شید ده من اهل الدنیا د اهل دنیا نا مثال پتور د ده پرشتدارو کی بچو کی پوالدینو کی رونو خین دو دیکسو کو فاتشی ادا قبستو صفی یهو چه کل والم زد دناغ محبوب شید ده من اهل دنیا د دنیا نا او یا اگر دنیایی ہے سمالی تکلیف پیرا شی. مالی تاوان والے ملاو شی. او ثم احتسبه بیا دے صبر کی او د ثواب غمانو کی چې ما باندې خدا غمو تکلیف راغې مالی تکلیف راغې جانی تکلیف راغې او زما صبر دے او زدا الله نه د ثواب امید ساتو نو رب العالمین فرمایې کو وډه کې مصیبت دی او کلوې له نو چې کاله د صبر او ثواب وګڼلو نو ما سره بل بدل نشته الا الجنه مگر جنت ته جنت نور کو رواه البخاری دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرے نو ګور هر مصیبت کې کوم مسلمان صبر وکي او دا وایي چې الله پدې اجر راکوي نو رب العالمین بدله جنت ورکوي کونکي بي صبر وکي نو ثوابان مشود اخرت ثوابان مشو, مشو. وصلی الله تعالی عائشهہ رضی الله تعالی عنها نو المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت سے انہا <سؤال> چی بیشک دا بی بی سالت رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم دی پختناو تا پوس کرےو د رسول الله <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم نا عنیت واعونی دا تواعون دا بیماری بارکی چیدائیو خطرناکا او وبائی بیماریو فا اخبرہا نو دا اللہ حبیب دیتا خبردارے ورکو انہو کان عذاون وی بیشکا دا عذابو عذاب دے یبعثو اللہ تعالی رالیگی اللہ تعالی چلویر علامن پاوچا یشاو چخخش بس یو وبائی بیماری دا واللہ رولیگی فجعله الله تعالی رحمتا للمومنین نتا اللہ دا مومنان دا پار رحمت گرزولے اے عذاب دے خود دا کافر دا پارا دا مومنان دا پار رحمت تے باذل رلوی له صحابہ دتواون په وبا کی اغی ته شهادت ملاولې فلیس من عبد النشتو بندہ یقع فی تواون چه دی واقیشی دتواون په بیماری کی فیم کوس فی بلدیه او د خپل وطن او خار کی پادیش او تیخت میختنه ک ځکه دا یو مساله ده چه دتواون بیماری په کوم خار را لا او په ملک را نو الله اللہ حبیبوی دا دغی خلک ببل زی لزینا او د نور و د اغد دلتا واپس را زینا. فاروق عظم رضی الله عنہو د مجاہدین و دا ملاقات دا پار سرحدات و تطلو نو یو ورته لچو رسی دو ورطوویل شل چلتواعون بیماری التراغلی نامیر امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی الله تعالی عنہو صحابه کرام رجم دل دل صحابه را وصل چې د دې مبارک له الله د حبيب صلی الله عليه وسلم اخر کې او صحابي ور فراو ورته وی عامر المؤمنين مال الله د حبيب صلی الله عليه وسلم نو ورې دي چې پکم وطن کی تواون راغه او تاسو یې نتیختابتینه کوي او چې کوم وطن کی تواون دی او ته پکې نه بنا او دا غو علما وګړو حکمتونه ذکر کړي اي په ولاکه باندې تواون بيماري را لہ. د مشران وخت په وباغان راځي نو هر کلی کې روزانا لشن کسان مړ کیږي نو قیدارو تختهو کې نو د دې د کفن دفن انتظام بسوکي دغه یو او باندې خلک چې یی ختري شي کولی بیمار ده پکت پروت ده نو دا یو تخته داغه د زړه بس حال دي دوی وای غټه خبر را ده چې اسلام د مسلمان د عقیدې د حفاظت کوشش کوي اسینه یو سړیو تختی او د مرګ نه بچ نشي او خیال کې دارالچل چتیخ ته مرګ نه بچ کم نو پتیخ ته څوک د مرګ نه خلاصي کیږي نه په دې کې په خبره و داران کې سړی خپل وطن کې دی او د وبا وطن د تواون وطن تراغه او مړ شو نو اسینه دې ځن کدان کې وایي کراغله نو نو مړ بنوي دا خبر غتون کې دې بي دي نه د پدی اعتبار سره شریعت دا حکم کړي فلسمن عبد النیس یو بندا یقع فی چې دې واقعي شي پتواون کې په بیمارۍ ژوارو کې مختلاش فیم کو شفي بلدي او دې فاتش په پا خپل خار او تنو کې لکه صابرن او په دې بیمارۍ صبر دې مختصبن او دې پکې ثواب نیت کړي چې بس لایو مشکل روز ته او پمایو امتحان دې او زید الله د حکم مطابق برداشت کو يعلم او دې فوج یې انه لا یصيبه چې به شک د دې سند په رسېګیدته ایلا ما كتب الله لهو مگر هغه چې الله سې لیکل د تقدیرنا سړی تخت نشي کوله الا کان لهو مثل اجر شهید مگر وی بد د فار په مثل د اجر د شهید هي د شهید برابر اجر ورته ملاوي چې د پدی بمارای چې صبر وکاو او د دې بمارای د وجه نا د تکلف ملاو شو وفات شو یا الله حکم روایۃ البخاری ذ دی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړه او چون کې د باب کې د صبر مسائل له ذکر کړي نو داوی کا غم راغه کمالی تکلیف راغه ک بیماري را, غی, را او پدی کې د صبر وکړه نو الله بدرته ملاوی وانا نس رضی الله تعالی عنہ اناس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال له فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او امام رضوی د رسول الله صلی الله علیه و الیহি یقولو چې فرماري ان الله ع وجلله ب شله ع چې دزت خاون دی جلله او دشان خاون دی قالله فرمري دي ظبلی بددي چې کله یعنی امتحان راوللم پر بندبانې بحبي بې فواړو محبوب بهستر کو چون کې انسان تستر کې ډی د محبوب دی او پهېبان د یعنی الله پستر کو ببیماری را وستا. او د سترګو نظر ته واغستو فصبر د صبر وک نو اووسطه منهما الجنه فبذلکه ورقوم دته په زیاده د دواردو جنت اے د سترګو بيماري ترار اوس نظر ختم شو نو رب العالمین فرمای چې د صبرو کی د دې مقابله کې به دره جنت ورکوه اوس در لوی چې حبیبه به حبیبته یې سبحان الله یې ارادہ کئی یعنی دوار اسکر گی تی مراد دی رواہ البخاریو دا دی حدیث روایتم امام بخاری رحم اللہ کرے تاب الحدیث مواؤ رئی ابن عبی رباہ رضی اللہ رحم اللہ عنہ روایت تے قال وائی دے قال علی ابن عباس و ایمانت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی لی علا اوری کا امراتم من اہل الجنہ وی تا تخیم نیو زناند جنت ایوی پجواندو کی یو جنتی زنانا گوری فقل تما ورث بلاو لینا قال هاذه المرأة السوداء وی دا تور رنگ والا بودای در لخکاری وی دا جنت والا او اغا گرزی در مدینی منورې پز مکا دا تور رنگ والا بودای دا زنانا جنت والا وی اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الله حبیب صلی الله علیہ وسلم تراغلیوا فقالت ندیور ورته فرمائیدیو اینی اسرعو فما بانی دمیر بودا بیماری رازی بی خود پریوزم و اینی اتکشفو دا اللہ حبیب خبکان میں دالے چکل بی خود پریوزم نکل دا سی بی جاموشم بی حجابشم فدع اللہ دا اللہ نسوالو کا تعالی چلوی دے لی زمال پارا گرد اللہ حبیب ورتوی قالد اللہ حبیب ورتوی انشیتی کچنی دی فخی نسوبرتی سبرو کپدی بیماری والله جننت او تاهپاره به جنت شوي شي او کې خوښي نو داوت الله تعاله الله نصال کوم اف کې چې تارو غه مټ ک ور د سو فيکر لوګوره خبرې دي یا خو جنت به درله بلا شي یا در ته دوعا غړم نهخبر فقالت اص دا ځنا ور الله ه به کوم جنتې په کار دی او دغ مر فقالت وی سرغندی غم فضل الله اللہ تک شفا اللہ نو سوال وکا چې بس سرغندی غم نو بی حجاب کی غم نو دا الله حبیب ورته دعا غوښتا ندی باندې بیا دې میرغو غو بیماری راتلا خدا وا بی حجاب کی دنا اور الله د حبیب د مبارک خلین اور ته جنت ورک په صحابه وبو بلوی بل ک جنت والو غوري نو دعا غوري هر مؤمن مسلمان باندې الله د طرف نه وکلیف راغې تکلیف دی غواڑی نه تکلیف و کتاکلیف فراغ او د صبر او کو نضافه صلات هر مسلمان بارکره متفق علی امام بخاری او د امام مسلم رحم الله د دې حدیث په نقل کولو کې اتفاق ده رواه نبی عبد الرحمان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه داوی عبد الرحمان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده قال د فرمای ک انی انظرو تبوی گنی چ زګورم ال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم دا حدیث چ بیانولو نجون کی دا وخت کی چر الله حبیب دا حدیث بیانولو دی ورته کتل نجې چاله بیانای ورته وای دا سیدل کزید الله رسول صلی الله علیه و سلم ته ګورم یحکی من الانبیاء چې واقعې بله د یو پې غمبر د پې غمبرانو عليه ممسلات اسلام نه سوا الله وسلام عليهم درودونه د الله د یو سلامونه د الله دوي عليهم په دبي عليه مسلام د نبي واقعې ذکر کوله او شارو لې و علیہم دا خپله واقع ذکر کوي خ د الله بي ځان خوفه پټاتلی دا واقعې خپله ذکر کوله زوربه قومه چه وحلیو دغی پیغمبر لرخ پل قوم توعیف کی زخمی کرده دمکی پا کسو کی پا گٹو ویشتو فعدموه نو پاوینوی رنگ کرده دم روالیو چه طول بدنی پاوینو رنگ وهو یمس حدما او دغی پیغمبر مسحکولا وین عن وجی دمخنا دمخ مبارکنی وین روانا وان او هغه ویني د مخ نو چوله او هغه یقول د الله هم فرمایل اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون اے الله زماد قوم تبخنو کې دی په هیګنا کدی په دې چې زړه دې خیر خوای او زړه دې نصيحت او خیر لټوم نو دې بما سره داسې نه وکړ او هغه یقول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر فرمایل اللہم مغفر لقومی اے اللہ بخنو کې زمان دی قوم تا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نُو بِي شَكَدْ وِي پُوهِ گِنَا دا دا صبر یو تریکیو خیل چگورا دا اللہ پا انبیاء علیہ مسلام کی سمرلوی صبرو او چون کې غی زان دا خلقو خیرخوا گنلو نو کل کدا سیوی یو بچے دیو والدین نزان خیرخوا گنی کله بچې مور اپ لاربانی گزار مو کی دنا پوحی د هموره پلار پذر کی چون کی شفقت ده نو د بچی غوزار کله په غټه موره پلارو لی تکلیف میلاوه شي خو حضرت سره ني سي نه ويره د پوهې کې نه او دا, دا سرام بياله مسالم شفقت د والدينو نډېر دي دوره شفقت د والدينو د بچو سره ني شي کې نه لکسمره شفقت چې رام بياله مسالم ني د قوم خبره واي حضرت سره نه ني وي او داغي باوجود به ورته دعاګانې غوښته متفقونهاله <تصفح> امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي وان ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما دا حضرت ابو سعيد <coughs> او دا ابي هريره رضي الله عنهما نو روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم دا نبی عليه السلام نو روایت نقل کوي قال الله حبي فرمایي ما يصيب المسلم حاجه رسیږي مسلمان تا په دنیا کې من نهاب د سړی والله په کار ستړی شو پهدينین ټړی شو په نرو کارون ستړی شو وله واب او نه دته بیماری رسي وړه ببیماری دا یالوره والله همې نو ن فکر ځې وړی فکر من وي د ځان باره کې دبال بچباره کې اپې قزی د یا نورې پریشانه دي او دې د هغې بارهې فکر من دی وله حځې نو نهخکان. ولا ازن او نس تکلیف ولا غم من او نس غم اے وی کم نکم حتی شوکتا یو شاکوها تردی چی اغاز چې چی دد پخبی کی اغاز غی وردن نکلیش الله کَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَتْوَایَا هُو مَگر مَافْکَوِيَ اللَّهَ پَدِي سَرَ دَدَدَا غَوَرُو گُنَا هُنُنَا اے بامولی نو حدیث کراغلی کی وی کیوں سڑی مسلمان یو جیب کی شیخ او دی بیا لٹھائی دی بل جب کی لٹھائی دی تکلیف ملاو شو چیرا ما خو کې کسی روشتا دینا نو پا ورته ور تدربار خداوندی کی عجب نو ملاوی دی وجنہ نمومن حال تاسول مف کتیر شو عجیب دی هر حال کې د تفایدہ نا سغم دی سفکر دی سبیماری دا ستکلیف دی تا دی ستڑے شو پا ہر حال کی پدید دی گناہ نریجی او ماف کی متفقن علیہی امام بخاری او د امام مسلم رحم الله علیه قد اتفاق لري او در سمانا کای والوسب المرض دوسب نه مراد بیماری ده پانی بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی رسته حدیث کې در ارتداد ذکر کای چې څومره د چا مرتبه او ایمان کامل نه دغه راغې امتحان لوي وی ابن الله عنه وی قال دخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم ورد الناس هم په نبی علیہ الصلات وَهُوَ يُوعَكُ او دا اللہ حبیب پتبک مفتلا تبعو او دا تبع پی ذکر آلی چی نبی بشر رے حاجت روام مشکل کشان رے پہلاہو معبود بانی تبع نراز فقل تماو فرمایل یا رسول اللہ ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكَن شدیدًا تَاسُبَانِ خُط براوستیشی تب سخت قَالَ اللہ حبیب فرمایل اجل آو اننی عکو ما مابانې طببر راستې شي کما یو عکو راجللاانې من کوم لکه سررنګې تبر راوستې شي په دو سړوبانې د تاسوونه. لکه په دو سو سورا ل نه لې طب به او شي او د دواړوغلوې طببی را یوز کې دله حبي و دوه طببه په ما را ځي. ځکه باندې ایاتو کې راغري چې د الله حب دځان د پااسسه کم بلو بړستونه چړی وه اوغ تو دوالې د طببی د بړستې دپ سره راوت. فقلت ما ارتهى ذلك داد دی وجنا ان لك اجرين زیرا الله حبیب تاسو د فار دواج رونی قال اجل وی او ذلك کذالک داد دی وجنا چې زمون اجر جون کی دوګن لري لټکلیفم پمګ باندې دوګن وی به فرمایل کذالک امام مسلمن دارنګ او مُسْلِمٍ مسلمان یصیب هو زن چې اغت س تکلیف ورسیږي شوقت ازغی کدر لوی فما فوقها فما فوقها ذمانی دیداز غینه کتا یا از غینه برا ورته تکلیف دا از یوم رملاو شو یاد از غی ماته دون کتا یا برا الا کفر الله بها سیئاتہ الله بدی دا او گناہوں نہ معاف کئ وحتت او دا غنه بدی باندې گناہوں نہ معاف او اللہ رب العزت گناہوں نہ داغ معاف تماتحت الشجره وارقها لکسرنګ چې غرزوی ونه پاڼه خپلې د جمی په موسم کې د ونه پاڼه اوچي شو بیا ته غرزيږي نو دا رنګ دي بيماری او تکلیف دوا جنا د مومن مسلمان ګناه لريږي متفقن علیه پدېم د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفقره والوع کو وی معصل هم ويدا وعك اصل کی وئی د تبیغه گرم والی تا او تکلیف تا یا مت لکه تبی لوي نو وعط فمانه د تبی له یا د تبیغه تکلیف داغه گرم والی یغی تا وئی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ وسلم و ترو دا دا تین تین سو دا رب العالمین او همیشا تر او تازه خوشحال ساته محترمو د سرګرډی اتر فروشت طرفنا تف ستار یو صدقین پیشګی دی دوابانو محتاج دي موبایل نمبر دی 0333 916 345 دوکانه په ځنګری کې د مدینه ماجیسټر په واک کې ده محترمو دا دیم نمبر کې شته دریاو صادقین دې کې درې بر بر کې شنډ